إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمانكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين اعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمهكم الله لنتلanjutkan kajian kitab qurratul ainin bi tawdih maani aqidat arraziyin qurratul aynain syarah penjelasan terhadap makna-makna yang ada dalam aqidah arraziyin sedangkan aqidah arraziyin adalah aqidah yang diringkaskan oleh imam atau dua imam ahlus sunnah yang dua-duanya dari ra'i abu zur'ah arrazi dan abu hatim arrazi rahimahumullah dan disyarah oleh Syekh Rabi Hafidhullah Ta'ala. Kemudian keduanya berkata, Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zura'ah ar-raziyain. Wa nara al-kharuja ala al-a'immati walal-qitala fil-fitnah. Wa nasma' wa nuti' liman wallahu Allahu Azza wa Jal amranam. Walau nazi'g yadan min taa'ah. Khabar liu, dan kami ahli Sunnah wal-Jamaah tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada para imam-imam, para penguasa-penguasa Muslim. Walal kita adalah fitnah, dan kami juga berpendapat tidak boleh berperang dalam fitnah. Fitnah adalah peperangan sesama muslim perang saudara wa nasma wa nuti' liman dan kami ahlus jamaah berpendapat untuk tetap taat kepada orang yang Allah takdirkan menjadi penguasa amarana wa amrana wa la min ta'atin Man wallahu allahu azza wa jal Amrana Maknanya orang yang Allah jadikan Pemegang urusan kita Amrana, urusan kita <t helps> Kita tidak melepaskan tangan kita dari ketaatan Kalimat-kalimat seperti ini sering diucapkan oleh para imam-imam Bahkan secara ijma' Sepakat seluruh para ulama' Dengan bahasa yang sama, nasma, wanutia, kita dengar dan kita taat. Semua itu tentunya bikaedin dengan ikatan fil ma'aruf dalam kebaikan-kebaikan. Kalau dalam kemaksiatan-kemaksiatan tidak ada ketaatan pada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahuwataala, hanya saja kita tetap dalam keadaan tidak melepaskan diri dari jamaah dan kita tidak berpendapat bolehnya melawan, memberontak dan seterusnya dan seterusnya. Demikian matannya dari dua imam Ar-Razi maka kata Syekh Rabi dalam syarahnya Al-Khawarij ya rauna al-khuruj ala la immah. Inilah yang membedakan antara ahlu Sunnah dengan Khawarij. Khawarij adalah aliran ekstrem yang berpendapat bolehnya memberontak kepada imam-imam, kepada penguasa muslim. Yani idha kanu yukafiruna bilkabirah. yaitu ketika mereka mengkafir-kafirkan penguasa dengan dosa-dosa besar. Fahum yukafiruna al-imam idha khalafa waqafil ma'asiyah ajazul khuruj alaih. Mereka khawarij. Mengkafirkan penguasa ketika penguasa berbuat yang menyelisihi agama atau berbuat maksiat-maksiat atau kedoliman-kedoliman maka mereka menganggap mereka kafir wa ajazu al kurujaali dan membolehkan untuk memberontak kepada mereka fayruzuna yasfikun ad dima maka mulailah mereka keluar melawan penguasa menumpahkan darah wa yantahikunal menjatuhkan kehormatan-kehormatan wa yastabihuna amwalil muslimin dan menghalalkan harta kaum muslimin dianggap sebagai pampasan perang dianggap sebagai faid wasabdararihim bahkan menawan anak turunannya wanita-wanitanya sebagai tawanan Ilah akhiri makazihim dan lain-lainnya dari kejelekan-kejelekan mereka kaum kawarich. Allatiwakhu fiha bisa babi hawahom yang mereka terjerumus dalam kejelekan-kejelekan tadi karena hawa nafsu mereka, karena emosi mereka bisa khilafihim liman karena mereka melitzhi manhaj Allah subhanahu wa taala menyelisihi syariat Allah Taala, walimakarrarahul Rasul dan juga menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, wakarrarahul Quran dan juga menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Quran, wasaraalihul ulama menyelisihi apa yang telah dijalani oleh para imam-imam, para ulama sepanjang masa. Wa sar alaihi alkhulafa dan juga menyelisih apa yang telah dijalani oleh para khalifah-khalifah yang lurus. Akhwan fi dinin azakum Allah masih ingat kemarin ketika kita bawakan wasiat Rasulullah sallallahu usikum bi taqwallahu was-sami'a wat Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat pada penguasa. Setelah diwasiatkan dengan takwa usikum bi taqwallah langsung dikatakan dan hendaklah dengar dan taat pada penguasa kalian. Ikhwan ibn na'azakumullah. Apa setelah itu? Setelah itu Rasulullah sallallahu menyatakan fa innahu man ya'ish minkum fa sayaraktilafan katsiran fa 'alaykum bi sunnati wa khulafa, al al Kalau lihat perpecahan, pertikaian Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Maka jangan berpihak pada pemberontak yang memberontak kepada Utsman, Tetapi al-sunnah berpihak pada Utsman, Bukan kepada pemberontak. Iqbal ibn ibn a'azakullahi muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan dalil alaikum bisunnatih. Was Sunnatil Khalifa al Rashidin al Mahdiin. Tas kalian untuk berpegang dengan Sunnahku dan Sunnahnya para Khalifah Khalifah yang lurus Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, radhiyallahu taala anhum, ajma'in. Ikut yang berinaazak Allah di sini ada footnote-nya nukilan dari Imam al Ajuri di dalam kitab beliau as Syariah. Berkata Imam Al-Ajuri Lami akhtalif al-ulama'u qadiman wa haditha Para ulama' tidak berselisih Tidak berbeda Yang terdahulu maupun yang belakangan Yani ulama'-ulama' dulu maupun ulama' ulama di zamannya Tidak berselisih, tidak ada khilaf Mereka memandang bahawa kaum khawarij adalah kaum su'in usatun lillah bahawa aliran khawarij, kelompok khawarij adalah kaum yang jelek Usatun lillah Mereka bermaksiat menentang Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga bermaksiat kepada Rasulnya alaih salatu wassalam Wa insallu, wasamu, wajtahadu fil ibadah Walaupun mereka salat Walaupun mereka berpuasa Walaupun mereka beristihad bersungguh-sungguh dalam ibadah falaisa binafi' fa laysa dhalika binafi'in lahum maka itu semua tidak bermanfaat mereka tetap qaumun su kaum yang jelek na'am wa yudh hiruna al'amr bil ma'ruf wa 'anil munkar iya kata imam al-lajuri memang mereka menunjukkan seakan-akan mereka menyuruh pada kebaikan menentang dari kemunkaran walaysa binafi' lahum itu pun tidak bermanfaat buat mereka mengapa karena mereka melakukan hal yang kebablasan melampaui batas ekstrem la'annahum qaumun yata'awwalunal qur'ana 'ala ma yahwaun karena mereka menakwil-nakwilkan al-qur'an karena mereka menyeret-nyeret makna al-qur'an sesuai dengan hawa nafsu mereka Alama Yahwaun dari kata Hawa Yahwaun yang mengikuti Hawa Mereka menyelewengkan makna-makna Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa yumawihuna alal Muslimin dan kemudian mengkaburkan kepada kaum Muslimin. Wa kadhadharan Allah Taala minhum. Allah telah memperingatkan dari bahaya mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadharan. An nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita dari mereka. Wahzara Nahumul Khalifa ar Rashidun juga kita telah diperingatkan dari mereka oleh para imam-imam, para khalifah-khalifah yang lurus. Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wabil khusus Uthman dan Ali mengapa saya katakan bil khusus karena Khalifah Utsman langsung menghadapi Khawarij dan juga Ali bin Abi Thalib bahkan memerangi Khawarij maka lihatlah para Khalifah-Khalifah yang lurus memperingatkan kita dari bahaya Khawarij maka kalau ada yang kemudian menganggap sikap Khawarij itu benar atau lebih dekat kepada kebenaran maka merekalah kaum Khawarij Contohnya saya kutub dalam kitabnya Akidah sosial atau keadilan sosial dalam Islam. Dia berkata idan al Islam. Kalau kita memandang dengan pandangan keislaman maka pemberontak yang menentang Utsman lebih dekat kepada keislaman daripada sikap Utsman sendiri. Astagfirullah. Terang-terangan membela khwariz. Padahal hadis-hadis sangat jelas. Ya Utsman. Kata Nabi Allah S.W.S. Kalau engkau diberi pakaian oleh Allah dan kemudian ada manusia-manusia yang berdatangan meminta engkau melepaskannya jangan lepaskan. Engkau di atas kebenaran mereka di atas kebatilan. Al-Qalam Allah S.W.S. Apalagi telah jelas Rasulullah S.W.S. memberikan ciri-cirinya. Salat mereka mengalahkan salat kalian. Puasa mereka mengalahkan puasa kalian, ibadah mereka mengalahkan ibadah kalian. Tapi kata Nabi ya kruju naminat din, kamailah ya kruju sah muminar ramia. Tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, kemudian kebablasan keluar dari sisi lain. Komauslimin rahimani warahimokom Allah. Yang dimaksud kalian dari ucapan Rasulullah SAW adalah para sahabat. Bayangkan, sholatnya mengalahkan sholat para sahabat Ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat Puasanya mengalahkan puasa para sahabat Tetapi mereka keluar dari agama Karena agama ini bukan banyak banyakkan, Bukan berarti lebih banyak lebih baik Lebih banyak lebih benar Tetapi yang lebih sesuai dengan sunnah Itu yang lebih benar Berlebihan salah Berkurangan juga salah Kembali kepada kitab, berkata Imam Al-Ajuri selanjutnya. Wa qad haddharana, wa Allah minhum, wa haddharana an hum al-khulafa' ar-rasyidun ba'dahu, wa hum as-sahabah, wa tabi'ahum bi ihsan. Berarti khawarij ini sudah diperingatkan dari mereka, atiyah tidak dari mereka, oleh Allah dalam Quran. Oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Oleh para khalifah-khalifah yang lurus. Dan oleh para sahabat secara umum. Qala wa man tabi'ahum bi'ihsan. Dan juga para ulama yang mengikuti mereka dengan ihsan. Semua memperingatkan hati-hati dari bahaya khawarij. Wal khawarij. Humu syurrah. Al anjasul arjas. Kata Imam al-Ajuri. Kaum khawarij. Adalah kaum yang jelek kaum yang kotor anjas dari kata najis wal arjas dari kata rijas mereka kelompok yang jelek busuk kotor dan ala madhabih min sa'il al dan siapapun dari kelompok-kelompok yang mengikuti mereka dari jenis-jenis khawarij sama keadaannya Yatawa Rasulah dal Madhab kudiman Wahadisa. Mereka saling mewarisi Madhab tersebut dari yang awal ke belakangnya, ke belakangnya, ke belakangnya. Sehingga kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah punya Salaf yang soleh, pendahulu yang soleh, para Sahabat, para Tabiin, para Tabi'it Tabi'in, maka khawarij juga punya Salafut paleh, pendahulu yang jelek yaitu kaum Tsarun yang memberontak kepada Utsman bin Affan. Kaum yang dikatakan Ghawghiyun yang memberontak kepada Utsman dan bahkan membunuh Utsman yang kemudian berperang melawan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Jelas sekali mereka melawan orang-orang saleh yaitu melawan para sahabat. Sudah sangat jelas. Masing-masing muslim bertanya pada dirinya berpihak pada siapakah kita? Kalau ada dua orang atau dua golongan berperang. Para sahabat dan khawarij yang mengkafir-kafirkan para sahabat. Menghalalkan darah para sahabat. Menghalalkan darah Uthman. Menghalalkan darah Ali bin Abi Talib. Menghalalkan darah sekian kaum muslimin yang mulia dari kalangan para sahabat. Tentunya seorang yang di hatinya masih memiliki sedikit keimanan. Akan berkata tentunya kami akan membela sahabat-sahabat Rasulullah. Tentunya kami akan berpihak kepada para salafus salih. yaitu dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan juga semua madhab-madhab yang mengikuti madhab khawarij. Artinya nama tidak ngaruh. Apakah mereka memberi nama tentang diri diri mereka sebagai kami pejuang-pejuang Islam, kami golongan amar ma'ruf nahi munkar, kami golongan orang yang ingin menegakkan keadilan, silakan sami walah haraj, Silakan namakan kelompokmu nama apapun kalau sikapnya mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membolehkan memberontak kepada penguasa muslim, maka mereka khawarij. يتوارثنا هذا المذهب قديما وحديثا، mereka saling mewarisi madhab sesat ini qadiman wa hadithan dari dulu sampai sekarang, saling mewarisi dari khawarij di zaman Utsman diikuti khawarij zaman Ali bin Abi Talib diikuti khawarij zaman berikutnya wa yaqrujuna 'ala al-a'immah wal-umara' Mereka memberontak kepada para imam-imam dan kepada para penguasa. Ya'shahillulnaqatul muslimin. Mereka menghalalkan untuk membunuhku muslimin. Astagfirullah. Padahal hadisnya sangat jelas menyatakan la ya'shahillu dan muslimin illa bi'ehdah tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Azzi buzani seorang yang berzina dalam keadaan sudah musan dirajam oleh penguasa. Yang kedua, an-nafsu nafsi orang yang membunuh dibunuh, hukum qisas. Itu pun dilakukan oleh penguasa. Yang ketiga adalah orang-orang yang mufariq lil jamaah, yang meninggalkan kaum muslimin, meninggalkan keislaman. Ini orang-orang yang murtad. Ikwan bin Naazhakumullah. Mereka memerangi kaum muslimin dalam keadaan hanya karena sebab dosa-dosa kalau hanya sebab dosa-dosa, siapa muslim yang tidak pernah berdosa? Akhirnya kalian wahai Khawarij akan mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Karena tidak ada kaum muslimin yang lepas dari dosa dan kesalahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimu kaumullah. Yastahilluna qatlal muslimin. Mereka menghalalkan untuk membunuh kaum muslimin fa awwal qarn tala minhum ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam huwa rajulun ta'ana ala orang pertama dari kalangan khawarij tokoh pertama dari kalangan khawarij muncul di zaman nabi alaihi salatu wassalam yaitu rajulun ta'ana ala rasulillah yaitu, yaitu, yaitu seorang yang mencerca Rasulullah SAW bayangkan Rasulullah disalahkan, apalagi yang lain. Penguasa yang masum, pemimpin yang masum, yaitu Rasulullah SAW sudah ditentang oleh Khawarij yang pertama mengatakan kepada nabi engkau tidak adil, ya Muhammad adil, fainda kalam takadil, sebagaimana disinggung di sini oleh Imam Al Ajudri rahimahullah. Kita lihat ucapan beliau ucapan Imam Al-Ajurri. Qala faqattana ala Rasulillah sallallahu alaihi wa Orang khawarij pertama ini mencerca Rasulullah ketika beliau yaqsimul ghanaim, ketika beliau membagikan ghanimah, ghanimah pampasan perang. Nabi SAW membagikannya terutama kepada yang baru masuk Islam. Untuk apa? Takliful qulub sebagai muallafati qulubuhum sebagai muallafa qulubuhum diberi banyak fulan Aqra ibnu Habib dikasih 100 ekor unta siapa lagi diberi 100 ekor unta 100 ekor unta 100 ekor unta yang di bawahnya 50 50 50 tiba-tiba ada orang yang matanya melotot urat lehernya keluar wajahnya memerah itu disebutkan dalam riwayat yang lebih rinci. Di sini agak ringkas dari Imam Al-Ajurri yang lebih rinci dikatakan matanya melotot, wajahnya memerah, urat lehernya tampak keluar dengan mengatakan "Adil ya Muhammad". Bersikap adil wahai Muhammad. "Fama araka ta'dil", ta aku tidak melihat engkau bersikap adil. Dalam riwayat dikatakan Bahkan engkau tidak membagi pampasan perang dengan hukum yang Allah turunkan menfokuskan ke syamawat. Astaghfirullah. Menuduh Rasulullah SAW tidak adil. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya dengan marah, Wa'ilak, ramanya adil ilam akun adil. Celakah engkau. Siapa yang adil? Kalau aku dikatakan tidak adil? Saudaraku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau nabinya dikatakan tidak adil, siapa lagi yang akan dikatakan adil? "Fama an ya'dil illam akun a'dil" kata Nabi. Siapa lagi yang dikatakan adil kalau aku sebagai rasul, sebagai nabi dikatakan tidak adil? Padahal contoh teladannya. Tentunya kalau nabi dikatakan tidak adil apalagi khalifah-khalifahnya. Apalagi para imam-imam kaum Muslimin, apalagi orang yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, enggak akan ada yang adil kalau Nabi saja dikatakan tidak adil. Kala kemudian Umar berkata, fāarada Umar radhiyallahu taalaanhu katla Umar ingin membunuhnya. Ya Rasulullah, deng ya Ya Rasulullah, biar aku bunuh ini orang munafik. Fāmanaahun Nabi. Nabi pun melarangnya, jangan. Mana'a manahu Nabi min qatlihi. Nabi melarangnya untuk membunuh Jangan. Tetapi bukan berarti bebas hurran taliqa. Seperti kata Khawarij sekarang. Karena tokoh-tokoh Khawarij ini ditangkap, dihukum, dipenjara dan sebagainya, kata mereka membawa hadis ini, "Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam" ala Dikritik oleh seseorang Persikap adilah engkau Tetapi Nabi membiarkannya Hurran paliqa Bebas merdeka enggak dibunuh enggak ditangkap enggak dihukum dan seterusnya Tirulah mereka Maksudnya saya bebaskan dong Sebagaimana Rasulullah SAW membebaskan Kata siapa Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya mereka bebas merdeka Tidak Rasulullah SAW menyatakan dengan tahzir Hati-hati dari orang ini itu cukup sebagai hukuman yang berat. Diumumkan oleh Nabi, Inna hada washaban luhu yaqirah hadukum salatuhu maasalatih, wasiyamuhu maasiyamih, ymrqun min al-din, kama ymrqusahmu min al-rameah. Kata Nabi, hati-hati orang ini dan pengikut-pengikutnya nanti, walaupun salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian. Ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Masuk Islam dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Karena saking ekstrimnya, saking kerasnya, saking berlebihannya, sampai kebablasan. Yang lebih rinci lagi disebutkan oleh Nabi. Lihat di anak panah tadi. Fini salihi. Lihat di besi yang tajamnya. Tidak ada kotoran, tidak ada darah. Lihat di batangnya, enggak ada kotoran, enggak ada darah. Lihat di bulu-bulunya yang belakang. Tidak ada kotoran, tidak ada darah. Kata Nabi padahal telah melewati damul farah, padahal telah melewati darah dan kotoran binatang buruan tadi artinya tak tersisa masuk dari satu sisi keluar dari sisi lain sampai tak tersisa enggak ada sisa darah dan kotorannya padahal sudah melewati darah dan kotorannya wa mara fi ghairi hadits biqitalihim bahkan kata Imam Al-Ajurri disebutkan dalam hadis-hadis lain dan kalimatnya fi ghairi hadits bukan di satu hadis artinya dalam sekian banyak hadis nabi menyatakan lau adraknahum Laqad lanahum qatl Ad wa Iram. Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Iram. Takun ibnina a'zukum Allah. Saya tidak pernah melihat ada satu aliran sesat yang diterangkan kesesatannya Jangan rinci dan jelas oleh nabi yang lebih daripada Khawarij. Riwayatnya sangat banyak Hadis-hadisnya sangat lengkap Dan tidak pernah pula saya dapati Wallahu ta'ala a'lam Yang cercaan Nabi kepada aliran tersebut Sangat mengerikannya Yang lebih daripada khawarij Mengapa? Karena mengacaukan umat Islam Membantai umat Islam Menjadikan peperangan sesama umat Islam Mengerikan sekali Kalau ada orang-orang kafir ingin menghancurkan sebuah negeri Islam Nisaya mereka akan menggunakan kaum khawarij ini. Mengapa? Paling mudah diprovokasi. Hanya dengan sedikit berita. Dituangkan senjata. Selesai. Hancur negeri itu. Oleh kaum khawarij. Sehingga Ikhwan Ibn A'azakumullah lihatlah. Apa julukan-julukan Nabi SAW dalam pembahasan kita ini. Nanti kita akan melewati ucapan Rasulullah SAW tentang mereka. Yang sangat jeleknya. Baik, kalalah. Berkata Imam Al-Ajuri selanjutnya. وَبَيَّنَ فَضْلَ مَنْ قَتَلَهُمْ أَوْ قَتَلُوهُ Dan Nabi SAW dalam hadis-hadis lainnya. Menjelaskan. Keutamaan memerangi mereka. Dan keutamaan dibunuh oleh mereka. Khairukum مَنْ قَتَلُوهُ Kata Nabi. Khairukum Sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan kalau mereka mati Kata Nabi Syarul Qatla Tahta Adimit Sama Sejelek-jelek bangkai Di bawah naungan langit Ini Barakallahu Fikum sangat mengerikan Ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Qala al-imam al-ajurri selanjutnya Thumma innahum ba'da thalika kharaju Min buldanin syatta Kemudian mereka ini kaum khawarij keluar memberontak memerangi kaum muslimin dari sekian banyak negeri yang berbeda-beda. Tadinya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian kalah mereka, mundur dan kemudian membuat konsolidasi lagi di negeri Kairawan. Atau di negeri Harura. Sehingga aliran ini dinamakan dengan Haruriyah karena mereka membentuk kembali pasukannya di Harura dan juga muncul di Kufah dan juga muncul di Mesir. Subhanallah. Sampai hari ini banyaknya atau munculnya cikal bakal Khawarij di sana. Di Kufah, di Irak, Mesir dan sekitarnya. Sehingga wallahu taala alam walaupun kita tidak bisa meratakan Bahwa kufah seluruhnya jelek tidak Tetapi mereka sudah mengatakan para ulama Ahlul Iraq Ahlul nifak Ahlul nifak Ahlul nifak Ikhwan Ibn Waktu itu Karena waktu itu sumber fitnah di sana Syiah muncul di sana Khawarij muncul di sana Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Sebelum mereka semua berbicara Sudah menyatakan Minha Huna keluar kornes syaitan dari sana muncul tanduk syaitan. Ikun ibn az waqumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Syam dan Yaman. Allahumma barik fi syamina wa Yamanina Kata seorang, bagaimana dengan Irak kami? Allahumma barik fi syamina wa Yamanina diulangi lagi, Syam dengan Yaman. Ya Allah bagaimana dengan kami? Di Najd, Najd al-Iraq. Diulangi lagi Ya Allah berkahilah Syam dan Yaman Ya Rasulullah bagaimana dengan Irak? Kata Nabi Minha Huna takhruj kerana syaitan Dari sana akan muncul Tanduk syaitan Ikhuna binina azakumullakum muslimin rahimani Warahimukumullah Walaupun tetap kita tidak menafikan Adanya ulama Yang muncul dari Irak para imam-imam Ahlus Sunnah yang membantah Khawarij, menentang mereka dengan ilmu, dengan bantahan-bantahan yang ilmiah. Walhamdulillah. Kembali kepada kitab dan kembali kepada footnote-nya masih ucapan Imam Al-Ajurri dalam kitabnya al syariah Wajtamu wa adhharu al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka selalu pertama keluar Menghadapi kaum muslimin Dengan alasan atau menampakkan Istama'u berkumpul Adharu menampakkan Menampakkan al-amr bil-ma'ruf Wa nahyanil munkar Kami penegak keadilan Menyuruh kebaikan Mencegah kemunkaran katanya Tapi mencegah kemunkaran silakan. Tapi kalau membunuh orang Itu bukan mencegah kemunkaran Melakukan kemunkaran Yang lebih besar dari kemunkaran mereka mereka minum homer munkar Mereka main judi munkar Mereka berbuat maksiat munkar Apalagi pelacuran munkar Kemudian kalian datang Membunuh mereka semua Kemunkaran kalian lebih besar Mengapa mereka muslimin Tidak kafir dengan minum homernya Tidak kafir dengan dosanya Tidak kafir dengan zinanya tetapi barakallahu fikum kalian membunuh dan membunuh itu termasuk mubiqat membunuh seorang muslim maka berarti kalian bukan ingkarul munkar tetapi mengganti kemunkaran dengan kemunkaran yang lebih besar menambah kemunkaran mereka dengan kemunkaran kalian kalau mereka melawan akhirnya terjadilah peperangan kaum muslimin melawan kaum muslimin dan itu kemunkaran yang azimah kemunkaran besar mereka menampakkan diri mereka sebagai golongan yang mengingkari kemunkaran. Masya Allah. Hata Qadimul Madinah. Sampai mendatangi Madinah. Faqatal Uthman. Mendatangi Madinah. Apa hasilnya? Ingkarul munkarnya mereka. Ingkarul munkarnya mereka ternyata menghasilkan terbunuhnya. Orang yang terbaik setelah Abu Bakar wa Umar. Manusia terbaik setelah khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, yaitu khalifah Uthman Astagfirullah. Apakah itu ingkarul munkar? Itu sama sekali bukan ingkarul munkar. Itu kemunkaran yang lebih besar, lebih besar, lebih besar dari apa yang kalian anggap sebagai kemunkaran yang kalian ingkari. Ehun Ibnu Nadz zakum kalimat jauh di sini, qadimul Madinah, menatangi Madinah, maksudnya demonstrasi. Datang dalam jumlah besar dari kota-kota tadi dari Kufah datang, dari Mesir datang. Dari mana lagi? Berdatangan dengan alasan ingin mengingkari kemunkaran Utsman. Kami tidak sabar dengan kedzaliman Utsman yang tidak adil memilih hanya kerabatnya sendiri, mengangkat pejabat ke kerabatnya sendiri, nepotisme dan seterusnya. Ehwan bin Naaz itu pun sudah dijawab oleh para ulama. Bahwa kerabat Uthman yang diangkat sebagai gubernur Ternyata pernah diangkat di zaman Abu Bakar Ternyata pernah diangkat di zaman Umar Kenapa ketika Uthman mengangkat orang yang sama Kau disalahkan? Radiyallahu ta'ala anhu warza Ini namanya fitnah Ini namanya tuduhan tak berdasar Ini namanya memang Ujian dari Allah SWT untuk Uthman Maka Uthman sabar Tidak melawan mereka dalam artian tidak membunuh mereka sampai-sampai disebutkan di sini, para sahabat datang membela Uthman kata Imam Al-Juruh rahimahullah waqadid stahada ashabu Rasulullah sungguh-sungguh telah, ber, telah berusaha para sahabat-sahabat Rasulullah min man kena bil Madinah dari mereka-mereka yang ada di Madinah fi an la yuqtel Uthman Berupaya agar Utsman jangan terbunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Fama atau kualdalik, tapi mereka tidak mampu. Barakallahu fiikum. Ali bin Abi Thalib mengirimkan Hasan dan Husain. Zubair mengirimkan anaknya Abdullah. MasyaAllah para pemuda-pemuda anaknya sahabat, sahabat anaknya sahabat berkumpul menjadi pagar hidup di rumah Utsman. Untuk menghalangi mereka agar jangan masuk dan jangan memaksa apalagi membunuh Uthman. Sudahkan mereka jumlahnya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Uthman kehausan. Tidak mendapatkan air sama sekali. Kelaparan. Tidak ada yang mengirimkan makanan sama sekali. Dikepung beberapa hari. Akhirnya salah seorang dari Amirul Mukminin melihat kalau mereka masih muslimin. Nisa yang tidak akan berani mengganggu istri Nabi. Maka beliau menunggangi untanya membawa air. Melewati pasukan demonstran tadi untuk memberi air pada Osman. Nah mereka tidak berani menyentuh umul Mukminin, Tetapi ternyata mereka menyentuh untanya. Diganggu sehingga untanya berlari ke sana kemari. Tidak berhasil memberikan air kepada Osman Ibn Affan. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Bagaimana kalau terjatuh dan terbunuh... ...maka mereka membunuh ummatul mukminin. Ini, bin azakumullah... ...demonstrasi pertama dalam sejarah Islam. Adalah demonstrasi mereka... ...kaum khawarij kepada Uthman... ...ibn Affan... ...raduallahu ta'ala... ...anhu wa aradahu. Para sahabat berupaya untuk mencegah mereka... ...tapi tidak mampu. Minta izin kepada Uthman untuk melawan... ...tidak diizinkan. Ya amiral Mukminin, ...ya Khalifat rasulullah perintahkan kami untuk melawan mereka, kami akan lawan mereka. Kata Utsman, tidak. Aku enggak akan mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Tidak. Maka terjadilah apa yang terjadi. Penjagaan jebol, mereka berhasil masuk. Mereka berupaya untuk membunuh Utsman, dihalangi oleh istrinya. Tangannya tertebas dan patah. Putus tangannya oleh kaum khawarij. Dan kemudian dipukul Uthman ibn Affan dengan pedang-pedang mereka. Dan mereka menjarah. Ini catatan penting. Menjarah semua harta yang ada dalam rumah Uthman. Menjarah apa yang mereka bisa ambil. Bahkan benda-benda yang mereka bisa jual mereka ambil. Astagfirullah ternyata mereka para perompak. Allah taufiq al-afiyah, wal-hidayah, wa-rahmah. Subhanakallahum hamdik, asyadu an ilaha ila an اسفرك واتوب اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.